hirugarren lan honetarako, etxeko taldetik Maria eta Andere eta Maite. E, Maria Andere eta Maite, sortziko txikian, bertsoa osatu beharko dute, e, lagu inak emanda. E, lan hau bitan egin beharko duzuen eta txandaka, zuenka zuen. E, bina bertzo txandaka kantatuak, Maria hasiko da. Mariantzako itzak die argala, txandala, makala eta ostirala. Argala, txandala, makala, ostirala. ona izan zen lengo os tirala ezagutu nueta tipo batar gala Soinean zeran ama beltza zentxandala Adidaz edo naik bat ezzen ez makala.